Első rész Franciaország királynét vár Búcsú Nápolytól A hatalmas kastél óvónak a nápolyi kikötőre és az öbörre nyíló egyik ablakában álló öreg anyakirályné, a talpig fehérbe öltözött Magyarországi Mária, egy indulásra készülődő hajót figyelt.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 A hátsó hajóbástya tetőzetét alkotó csipkés melvédről, harminc lábnyira, a víztükrétől, a francia király egyese még egy utolsó pillantást vetett gyermeksége színhelyére. A régi Castelló de óvóra, ahol született. A Castelló -no a Masio Angyinóra, ahol felnőtt. A csókokat dobáló nyüskős okasságra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 Ezen a reggelen szemmel láthatóan mindenki boldog volt. A júniusi hőségtől kísé megizzadt űgdubu a fülemögés imította fekete-fehér sörényét. Megkönnyebbült és büszkeséget érzett, hogy küldetését bevégezte, s hogy ilyen pompás hitvest visz királyának.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 Kezét tőre markolatán nyugtatva, felszegett állal nézte a napfényben kitárolkozó nápolyt. Tíz evezős gálya kísérte a hajót a nyílt tengerig. A nápolyiak látták, miként távolodik, s mint válik egyre kisebbé a vizen úszó hófehér erőd.